endelea na sehemu ya mwisho katika ile hadithi ambayo tulianza siku mbili nyuma Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema katika hadithi hii ya Fadhalatu bin Hudairah radhih anhu hadithi ambayo ameisahihisha al-Albani rahimahullah katika al-Adabul al Mufrad kitabu cha al-Imam al-Bukhari rahimahullah anasema mtume sallallahu alaihi wasallam wa thalathah la tasal anhum tulianza jana na kuna watu watatu usiwaulize kwa maana habari zao nzito mambo yao ni mabaya sana kabisa tukamtaja kwanza wa jana ni rajulun naza Allah ridahu fa inna ridahu al-kibr wa izarahu 'izzah tukaeleza ubaya wa kiburi kwamba mtu anapokuwa na kiburi huwa kama kwamba amenyakua ile punguo ya Allah subhanahu wa ta'ala ya juu ameivaa he kwa leo tunamalizia kuna watu wawili wa rajulun shakka fi amrillah na kuna mtu huyu ambaye habari zake ni mbaya sana yupi ni yule ambaye mwenye kutia shaka katika jambo la Allah fi amrillah na shaka mara nyingi inakuwa ni jambo ambalo linataraddad baina ya usahihi na baina ya makosa kwa, kwa mtu yuko kati na kati sawa si sawa sawa si sawa ikifikia hatua ya mtu anataraddad katika jambo la Allah hii ni hatari baadhi walulama wakasema kwamba shakka katika jambo la Allah linagusa katika masala ya imani mfano kuweko kwa Allah kwa vile kama mtu anashakka uwajudi kwamba Allah yupo au hayupo Huyu ni mtu mbaya sana kama alivyoeleza Mtume صلى الله wa وسلم. Au ikawa mtu anashakka katika sihkul Qur'an, ukweli wa Qur'an, kwamba Qur'ani hili ni, ni kweli. Wakati Allah subhana wa Ta'ala ameshaeleza mwanzo kabisa katika sura al-Baqarah, "Dhalikal kitabu la raiba fihi." Lakini mtu anashaka Na pengine kuna baadhi ya ahkam nzima ndani ya Qur'ani anazitilia shaka. Mara nyingi tunaitoa hii mifano eh li-dzekari mithil katika mambo ya mirathi wanawake wao watapata sehemu moja na wanaume watapata sehemu mbili wanawake wanashaka sana katika swala hili itakuwa ye, mimi nipate sehemu moja na huyu kakaangu na niwangu apate sehemu mbili na pengine huyu mwanamke ni mkubwa kiumri kuliko mwanamme sema huyu si nilimlea mimi nilimvalisha pemba si nikamsomesha nikalafaza leo baba kafa atie apate mara mbili mimi mara moja ana katika amrillah na vile vile baadhi ahli ilmu kasema ashaku ashakku fi amrillah ni katika anugua tulinabii sallallahu alaihi wasallam kwa mtu anashaka na utume wa mtume sawasalamu anataraddadi hata yale mambo ambayo bwana mtume salamu ameagiza au ameyatolea amri kwa mtu anataraddadi sijii ah, mfano ala sabili limithal asemwa mtume sawasalamu ofu liha ziachieni ndefu. au wasaili asemwa fugeni ndefu ika mtu anashaka shaka swala la kufuga ndevu na kula chambari ah yani ndo sasa nitaonekanya nita nitaonekane vipi katika society Nitaonekana mtu mchafu mchafu Anashaka katika utume wa, wa, wa mtume sallallahu wa wasallam na vile vile shaka inakuja katika swala la kufufuliwa baada al mautis kwa hiyo wakasema shaka aina hii fahadha kufrun hii ni kufuru Luma na Muhammad Mtume wa salaam akasema kwamba mtu huyu ni mbaya kabisa rajulun shakka fi amrillah na mtu watatu wa mwisho ni walqunutu min rahmatillah na yule mtu ambaye mwenye kukata tamaa na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala wanazooni wa, wa migewa tamaa tamaa katika sampuli mbili kwanza kuna alyaasu na pili kuna hi alqanut alyaasu huwa alqatu ala almatluba la yatahassal ni kwamba ikawa mtu mmoja kwa mmoja anajikatia ile tamaa kwamba kila kitu kile Anachokitaraji au anachokitaka ana hakuwezi kupatikana koo hayo ana kuwa katika hali ambayo ndio ile anasema amekata tamaa ala sabili alimithali mfano mtu aumwa anafika hatua mtu tena anakata tamaa ahme ndo basi tu na wanomuuguza nao vile vile anafika hatua anamkatia tamaa ndio bali hawi tena ndo basi sasa hili ni jambo ambalo Mtume sana sallallahu alaihi wasallam anasema ukimwona mtu sampuli hii mwenye kukata tamaa ni mtu mbaya sana la tasal. Na aina ya pili ya kukat tamaa ambayo ni mbaya zaidi hii al-qanut huwa ashatul ya's. Hii ni mbaya zaidi kuliko ile ya mwanzo. Kwa maana mtu akawa amekuwa amezama kabisa kuliko ile ya mwanzo katika swala la kukat tamaa. Na ukisoma katika Qur'an kisa cha Nabii Yusuf Ni kirefu لكن محل شاهدي قال القسما الله انه لا يياس من الله الا القوم الكافرين اما كحقيقه حقنا يوتي امباي الله اسمكو ني الحجر ايه نمبر الله قسم ومن ييقنط من رحمه الله نيكمه wale ambao wenyukata na rahmat min rahmati rabbi illa ni nani adalluna wale waliopotea kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba hadithi hii tulisoma kama siku mbili nyuma tulifaidika na mambo mengi ndani yake na kwa wale ambao ahlu darsa kama nilisema nimeinukuu au nimechomoa katika kitabu chetu tunasomesha ambacho kuna hadithi 100 na zote zinaelezea uharamu wa kumuasi mtawala. Eh kwa hivyo hii ni hadithi ya 28 tulisoma. Kwa hiyo nafikiri kwa mujibu wa ratiba zetu e, kesho insha ratiba yetu ita, itabadilika eh kwa maana kwamba ni nimwe 26 kuamkia 27. Hii ni aya katika kitu chetu ikifika mwezi huo huwa tunabadilisha ratiba. Kwa hiyo ngependa tu usome ile ratiba ya kesho. Maada tutaanza saa tatu kamili. Yaani mfano kama sasa hivi eh, ndio tunaweza tukaanza maada saa 3 kamili kasehe daika 10. Kilima tunenelele kasi jamu dakika 45 mpaka saa 4 kasoro tutasali sala aisha. saa 4 kamili tutaanza salatu tarawih salatu tarawih kwa kesho itakuwa ni juzuu 2 ni jambo ambalo katika mktuo chetu Juzuu mbili Kikawaida juzuu moja 1 katika hali ya kawaida Tuwa tunachukua sali moja kuna maana hizo mbili tachukua masaa mawili kumpaka saa 6 na vi kidogo ndio tutamaliza ratiba ya keshu nafikiri ni jamaa wale wale waamini hapa wengi labda sura mpya mtu anashangaa eh inakuwaaje inakuwaaje <laughs> ni ka kitu ambacho sisi tushakifanya muda brief wala hakina tatizo lolote na ngependa tu kutoa angalizo kwa siku ya kesho kwa wale ambao tokojaliwa kuja, kuja kusali salat al-rawahi pamoja na sisi ni vipi salaf walikuwa katika zile siku ambazo turja turja فيها ليلة القدر zatarajiwa kwamba leo uende ikawa ni lile lile القدر الامام ابن رجب الحنبلي كتابه كتابه كنيتوا لطائف المعارف انا اسمع كان ثابت بن بناني اللي كان صار 1000 حميد تطويل هواء والikuwa na mambo yafuata aliye ndio maagizo yetu kwa kila ambaye atakuja kuswali kesho basi tuwe kama vile sala kulivyokuwa tuwe totally na sio partially sasa tukisema totally yani kwamba mtu anaingia kichwa kichwa kila kitu kwa mama walikuwa hivi walikuwa masahaba hawa na ndivyo ilivyokuwa masahaba wengine yalbasani walikuwa wakivaa ahsana athiyabihi Zile nguo zao zilizokuwa za nzuri zaidi ahsana sio nzuri ahsana e, watu wasafi wanasema istafdhili yani ini kitu kilichokuwa ni kimbona zaidi hakuna chengine kwa lugha za vitani unasema nguo ya mtungini mwingine sema la flani bana katora mtungini leo ana cancel anaa kiua kile Kiuwa cha makunduchi sasa kile ya yentikia kwamba watu siku za kutarajiwa leo tukadiri wavaa nguo nzuri watu nguo nzuri katika mafutari tu kali kwa mtu fadhili anapiga kanzi nini kuna uji kuna chai ya maziwa na tuzo watu wanakaa kwenye mameza mapudding si mafuti manini manini kavaa kanza kwenye siku za kutarajiwa leo tukadiri vao nguo yako nzuri kama ilivyokuwa salaf is-fujur na walikuwa wakijitia manukato manukato ambayo isharai mwanamume anatakikana ajitie manukato yenye harufu kali zaidi na mwanamke ajitie manukato ambayo ilikuwa athari yake ni ile rangi lakini siyo harufu lakini sasa hivi watu wafanya bila aks mwanamke ajitia ya perfume ajiti ya hata ukenda dukani unamwambia hii perfume ya kike hii haikufai wewe mwanamume kumbe ndio ile kwa mujibu wa hadithi zilizokuja wewe mwanamume ndio unastahiki ujitiye manukato unukia kulikweli kwa hiyo kwa kesho ni kwamba watu wavae nguo za mtungimi alafu wanokie na kio huko ni kwamba ni uturiz kisha vile vile anasema wayutayibani almasjid walikuwa wakiitia manukato misikiti kwa maana eh, uhur buhur ukifukiza eh, udi kingele yemmskite msikiti unavutia kweli kuna, kuna harufu nzuri kuna nini leo leo ndio siku ambayo tunatarajia lailatul qadri ya hivi ndio bokoa masalafu swale kuna tarajia insha katika hali hii e, kesho e, na mimi mjukuu mwili na mwachia mzee awaze bali na msitaki ngi kesho mtunukishie msikiti insha Allah tukijie huku unajua kama maswahaba walivyokuwa na vile vile dada zetu kujua e, na wake eh isiwa na uume tu wanukishe juu huko na bila shaka wanawake watakuwa na jua zaidi ubibgani mzuri wanaudi udi wao wana. Okay. udi huu wanaita ile mwanaukome Yaani mume atazitoa tu pesa. Atazitoa. Na ukiingia ndani unacheka tu. Ah, wanawake kesho tunaagiza huko juu udi ambao naitwa mwana mume atazitoa Ela. Nafikiri <laughs> inshallah ile ratiba yetu kwa kesho na maudhuri zetu za kesho mawaida tatakuwa marefu ni mambo ya kawaida tu hususan leilatul qadr zakatu alfitr salatu al'idi tutatoa fafanuzi kwa kwa undani kabisa na vile vile tutatoa fafanuzi mdogo kwa nini ikifika 26 kwa mkeshi 27 tuna tunai upgrade sisi tutatoa ufafanuzi na dalili za hoja za nguvu naam kwa inshaallah kesho tutakuwa ratiba kama hiyo kwa mpaka hapa tusali sala ya isha na vile vile tusali sala tarawih aqul hadha wa staqullah li wa lakum